السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستحبه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضاد. وَمَنْ يُظْلِمُ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَارِعَ كَلَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَنَّ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى هَذَا النَّبِيِّ كَرِيمٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آَلِهِ وَصَفْوِهِ أَجْمَعِينَ أَمْمَا بَعْضٌ أيها المؤمنون اتقو الله اوصيكم وإياي منكم الله فقد فاذا المتقون مسلمين والمسلمات من المدعاني رحمة الله سبحانه وتعالى لدى لن تبقى حديث عن حديث رايرات رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم تأتِ الإبل على صاحبها على خير ما كانت إذا هو لم يعطي فيها حقها تبقو بأكفها وتاتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت. إذا لم يعطي فيها حقها تطعه بأغلافها وتنفحه بقرونها وقال صلى الله عليه وسلم ومن حقها أن تحلب على الماء قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعارق فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت Walaihi bi bagir yangحمله على رقبته له الرغاه فيقول يا محمد فأقول لا املك لك شيئا قد بلغه أو كما قال حد صحيح رواية البخاري ذلك بدأ أبي هريرة رضي الله عنه Kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi kata "Siapa yang pada sahihnya pada khairima kana." Nabi kata di akhirat itu siapa yang masa di atas dunia dia ada belah unta. Maka unta tu akan mai dekat dia dalam rupa yang sedek-sedeknya. -elok ini Nabi nak beritahu Habis ni cerita tentang Zakat Siapa yang masa hidup matahari dunia Dia ada bela menaktang Yang bila cukup nisah Kena zakat Akhirat esok Menaktang hati dia bela maik dia Maka Nabi SAW Buat contoh yang pertama Nabi kata siapa matahari dunia Bela unta Akhirat esok unta ni akan main cari dia dan unta ni mai dalam keadaan dalam rupa yang cukup elok. Nabi kata iza huwa lam yu'ti fiha haqqaha taba'uhu bi'aqafih. Siapa yang bela unta masa dia eh dunia dulu cukup nisab, cukup haul dia tak bayar zakat unta, maka unta tu akan pijak dia dengan kuku unta. Kalau unta, kalau lembu kalau kambing ke, apa juga penatang yang wajib zakat, kalau sekiranya masa dia benar ke dunia, cukup haul, cukup nisab, dia tak buat keluar zakat, penatang ni akan main cari dia di akhirat esok, dia akan pijak dengan kaki dia, dia injak dengan kuku dia. Begitu juga Nabi kata wasaqil ghanam ala sahibiha ala khairi ma Demikian juga orang yang di atas dunia dia ada belah ghanam, dia ada belah kambing. Cukup bilangan, cukup nisab 40 ekor kambing dia tak buat keluar zakat, kambing tu akan mai jumpa dia di hari akhirat esok dengan rupa yang elok. Nabi kata iza lam yu'ti fiha haqqaha taqauhu bi'adhlafiha wa tantahu biqurunih. Kami ini akan mencari dia di hari akhirat. Esok dia akan pijak tuan dia ni dengan kuku dia dan dia akan tanduk tuan dia dengan tanduk dia. wa nabi sallallahu alaihi wa sallam dan nabi bersabda nabi cakap wa min haqqiha an tuhlab al-man di antara hak kambing ni ialah tuan dia kena bawa dia pergi ke tempat ayah nah, dalam syarah hadis ni dia berkata dia kata kebiasaan orang Arab menjadi tempat berimpun orang miskin di kawasan yang ada ayah ada Negeri Arab, negeri kering Mana tempat ada ayah Dia panggil wasis Tempat yang ada ayah Maka di situ ramai orang duduk Yang paling ramai duduk di situ orang miskin Maka di antara hak Yang mesti orang kaya buat ni apa dia Kalau dia ada menatang ternakan yang ada susu Dia kena bawa menatang ni pergi ke tempat ayah ni dan di sana dia perah susu Natal ni dan dia bagi susu tu minum kepada orang miskin hadu ada di kawasan tempat ayah tu. Itu syarat hadisnya begitu. Makna dia, dia nak abang kata, apa yang di atas dunia ni Allah bagi kelebihan. Sama ada kelebihan tu oh, dari segi Natal termakan, ataupun kelebihan tu dari situ yang ringgit. Atau apa kelebihan Allah bagi dekat dia, dia kena ingat dengan orang yang ada kekurangan. Tergantung. Maka zakat adalah satu ibadat yang nak suruh orang yang ada kelebihan ingat ke orang susah. Ini zakat. Allah bagi kat kita kita ada duit lebih. Allah bagi kat kita kita menjaga jabi. Allah bagi kat kita rezeki kita dapat lebih pada orang. Allah bagi kat kita. Allah bagi kat kita. Kita kena pulang balik ke orang yang patut terima. Siapa dia? Orang susah. Maknabi sawallahu alaihi wasallam kata di antara hoknya, ha dia antara hok ha kandin tu apa dia tuan dia kena bawa dia pergi di ke tempat yang ramai orang susah tu ada, Perah susu dia dan bagi minum bagi orang susah. Selain daripada zakat kena berikan. Kalau Nabi sawallahu alaihi wasallam bercakap, Nabi kata: "Walaiyyati ahdum yoma al-kiyamah bi shatib yahmiluha ala rabbati." laha yu'ar fa ya muhammad fa la amliku laka nabi kata pun tak mau esok di hari akhirat esok ada orang yang masa akan dunia dulu belakang bin, tiba-tiba dia mai jumpa aku di hari akhirat itu dengan kambing tu dia belakang dia Nabi kata aku tak mahu benda ni jadi di akhirat esok aku tak mahu orang yang jadi umat aku masa dia ke dunia dulu tiba-tiba di hari akhirat esok kandim tu acah tengkuk dia dia bawa kandim di mengadak Nabi dan kandim tu dok mengembek, dok bunyi di acah belakang dia Nabi kata aku tak mau tengok keadaan ni tu. So, aku tak mau di kalangan umat aku di hari akhirat itu so, mai jumpa aku dalam keadaan kambing kambin duduk atas belakang. Kambing tu duk khia atas belakang dia. Mai depan aku, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, tolong aku. Kambing ni tak mau turun daripada belakang aku." Nabi kata, apa? "Kalau berlaku keadaan ini, Nabi kata, fa'akul, aku akan kata kepada orang yang minta tolong ni, Nabi kata, la amliku laka syai'ah. Hari ini aku tak boleh tolong hang sikit pun. Nabi kata, qad ballagtu. Sesungguhnya atas dunia dulu aku dah pesan dah. Dulu atas dunia dulu Aku pesan dah dulu ni. Kalau hampa ada harta, kena zakat, kena keluar. Kalau hampa ada belum menatang lebih, cukup nisab, kena bagi zakat. Atas dunia dulu aku pesan dah. Pasal apa tak ikut pesan aku mata atas dunia dulu? Pasal apa hari ni main nak minta tolong aku? Nabi kata pada hari ni, Hari ni sikit pun aku tak boleh tolong Nabi kata, "Walaupun dia datang dengan kuda yang membawanya di atas kuda yang dijaga oleh para pengawal, dia akan berkata, 'Ya Muhammad', maka aku akan berkata, 'Aku tidak mempunyai apa Nabi kata demikian juga Aku tak mahu tengok umat aku Yang di atas dunia dulu Belak unta Tiba-tiba di hari akhirat mai jumpa aku Unta duk atas belakang dia Unta duk riau atas belakang dia Minta aku tolong Aku akan kata dekat dia pada hari itu La amlikulaka syai'ah Hari ini aku tak boleh tolong Hang sikit pun Wa qad balardu Aku dah habang dulu. Jangan hari ini Nak main minta tolong aku Hadis itu hadis sahih Riwayat Al-Bukhari Muslimin dan al Muslimah yang berahmat Allah Daripada hadis ini dapat kita buat beberapa kesimpulan Yang pertama Orang Melayu kata Sebelum nasib jadi Apa pun sebelum kita mati Buatlah apa yang Allah suruh kita buat Apa yang Nabi pesan suruh kita buat Kalau dah mati Nasib sudah menjadi hubung tak boleh buat apa dah tanggunglah akibat di akhir akhir kesimpulan yang kedua banyak dah sampai malam ni banyak dah benda yang kita tahu tentang agama kita ni sampai malam ni, ni dah banyak dah benda yang kita tahu tentang agama kita daripada benda-benda sunan sampailah kepada kepada benda wajib kita tahu banyak sedaya upaya jangan ingat benda wajib ...sedaya upaya buatlah benda-benda sunnah. Dan sampai malam ni... ...kita dah tahu dah benda-benda yang makruh, yang haram. Semua kita dah tahu dah. Jangan buat benda haram. Jauhilah benda-benda yang makruh. Yang Tuhan tak suka. Pasal apa? Akhirat esok minta tolong Tuhan. Minta tolong dekat Nabi SAW... Allah subhanahu wa ta'ala suruh Nabi jawab Nabi kata La laka Hari ini aku tak boleh tolong hamba Nabi kata aku dah hamba dah dulu Pasal apa hamba tak dengar cakap aku Pasal apa hari ni nak, nak minta tolong aku Kesimpulan yang ketiga Jangan harap Nabi SAW tolong kita di akhirat esok Kalau sekiranya di atas dunia Kita tak buat apa yang Allah suruh apa yang Nabi suruh. Di dunia Allah suruh apa, Nabi suruh apa kita tak kena buat. Jangan harap akhirat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam maklum kita. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya Kita menggunakan aplikasi Nurul Ehsan jadi kewajipan. Nurul jilid 2 muka surat 233 muka surat 233 kita masuk tafsir surah Yusuf surah Yusuf makkiyah surah Yusuf yang diturunkan di Makkah mengandungi 111 ayat seperti yang kita cerita dulu Nabi Yusuf alaihi dia anak Nabi Yakub Nabi Yakub anak Nabi Ishaq nabi ishaq anak nabi ibrahim alayhi musalla. Itu sebab adalah hadis riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyun nas akram?" Qala nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akramuhum indallahi aqahum." قالوا ليس عن هذا نسألك قال النبي صلى الله عليه وسلم فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله قالوا ليس عن هذا نسألك قال النبي صلى الله عليه وسلم فعما عاد العرب تسألوني قالوا نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا أو كما قال حديث صحيح رواية البخاري دل حديثني أبو هريره رضي الله عنه سريطان كالتدية ستوهابين ما يسكم بلان سهباء طني النبي صلى الله عليه وسلم سهباء كتاء أي الناس أكرب dalam ramai-ramai manusia ni siapa yang paling mulia kita bermain umur Nabi umur Nabi dia bertanya Nabi dalam ramai-ramai ni orang yang paling mulia di sisi Allah siapa Nabi kata atqahum. Nabi kata Allah yang paling mulia orang yang paling takut siapa hati dia paling takut dekat Tuhan dia paling mulia di sisi Tuhan sahabat tetapi bukan ini masa aku sahabat gadak kami kami bukan itu maksud kami bukan itu maksud kami kami maksud lain <tuh> siapa penguasa yang paling mulia di dalam dunia ni qala an-nabi sallallahu alaihi wa nabi katfa akram nas yusuf nabiyullah ibnu nabilla ibnu nabilla ibnu khalilillah Oh, Nabi kata. Bukan itu yang apa, apa mau. Baik. Orang yang paling mulia, Nabi kata, ialah Yusuf. Nabi Allah. Nabi Yusuf, alaihissalat, dia paling mulia. Nabi Muhammad kata. Siapa Nabi Yusuf ni? Yusuf, Nabi Allah, Ibni Nabi Allah. Yusuf ini dia Nabi. Dia utusan Allah. Anak kepada utusan Allah. Anak kepada utusan Allah. Anak kepada utusan Allah. Nabi kata, utusan. Mundianya Nabi Yusuf ni pada Abbas Empat keturunan Nabi Nabi Yusuf tu Nabi Pak dia Nabi Ya'qub tu Nabi Tukuan dia Nabi Ishaf tu Nabi ada pada tukuan dia Nak bernyata? Moyang dia moyang dia Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim itu bukan setakat Nabi Allah Dia bukan setakat Nabi Allah Dia Khalilullah Dia setakcik Allah So, Nabi Muhammad kata, kalau sekiranya yang abang nak tahu ni, manusia yang paling mulia dalam dunia ni, mulia dari segi apa? Dari segi keturunan dia, empat keturunan Nabi. Ialah Nabi Yusuf. Anak Nabi Yakub Anak Nabi Ishak. Anak Nabi Ibrahim Khalilullah. Dia orang paling mulia. Sahabat tak ada dekat Nabi. Eh, bukan عن هذا nak aleh itu maksud kami soalan dia tak jelas ni susah nabi jawab tu betul dah tapi tak kena lagu dia mau nabi jawab pula betul dah tapi tak kena lagu sahabat mau oh nabi kata adakah yang hamba nak tahu nisa al maadi arab tasaluni nabi kata hamba nak tahu orang yang paling mulia ni di kalangan suku-suku arab ni ke ini di kalangan arah-arah hak dua ada ni siapakah di kalangan suku-suku Arab ni yang paling mulia hak tu ke yang hamba nak tahu? Naam ya Rasulullah. Apa pengetahuan tu? Kami nak tahu yang tu. Oh. Abang la wow Soalan bagi clear. Nabi pun kata apa? Qala nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fikharukum fil jahiliyah, fikharukum fil Islam idza faqahu." Nabi kata orang yang paling mulia itu Ialah orang yang terbaik Pada masa jahiliyah dia Dan dia menjadi orang Islam Dan dia cuba untuk memahami Islam Dialah orang yang terbaik Orang oh, yang terbaik itu Ialah orang yang masa jahiliyah dulu Dia puha hebat nama dia ada Dalam kalangan jahiliyah Tapi bila dia masuk Islam Dia jadi orang yang paling faham Islam Dialah orang paling baik Nabi kata Hadis itu hadis sahih riwayat al-Bukhari. Contohnya apa? Contohnya macam Umar al-Khattab. Oh dia masa Jahiliyah ada nama dia. Dia ada nama masa Jahiliyah sebut saja anak kepada al-Khattab, takut habis satu kota Mekah takut. Ada nama dia masa dia Jahiliyah. Bila dia masuk Islam, dia juga mencipta nama besar dalam Islam. Nabi pertama, hari pertama Nabi keluar semayang di sisi Kaabah, ialah hari Umar Al-Khattab masuk Islam. Bila dia masuk Islam saja, dia kata apa Nabi? Dia kata, Muhammad aku nak tanya kamu satu benda. Adakah ugamah yang kamu bawa ni ugamah betul? Nabi kata, balas. Ya, ini ugamah betul. Kalau dah ugamah ni betul, jom ugamah yang depan Kaabah. Hari pertama, Nabi keluar dengan sahabat-sahabat semua pismayang di depan Ka'bah. Berdiri saja di depan Ka'bah, Umar Al-Khattab, dogalang Nabi. Habis tak berani usik Nabi. Maka dia menjadi orang yang paling baik apabila masuk Islam. Apatah lagi Nabi kata apa? Apabila dia cuba untuk memahami Islam yang betul-betul, dia manusia paling baik. Maka dalam hadis ni dapat kita faham bahawa apa di antara yang disebut oleh Nabi sebagai orang yang paling mulia ialah Nabi Yusuf alaihiddalam. Anna kepada Nabiillah, annaka kepada Nabiillah, annaka kepada Khalilillah. An Okey, dan surah yang kita nak baca malam ni ialah surah Yusuf cerita tentang satu manusia yang istimewa kedudukan di sisi Allah Subhanahu SWT dan istimewa dia diakui oleh Nabi Muhammad SAW dan kita cerita pada bulan lepas bahawa ada diriwayatkan sekumpulan Yahudi masuk Islam semata-mata kerana apabila Nabi SAW baca surah Yusuf kepada mereka Yahudi dia pegang kitab Taurat kita Taurat ni memang ada cerita tentang Nabi Yusuf. Bila depa tanya Nabi Muhammad tentang Nabi Yusuf, Nabi Muhammad baca surah Yusuf ini. Depa dengar dengar, oh, exactly, sebiji macam yang diceritakan di dalam Taurat. Maka depa masuk Islam di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita baca apa cerita yang ada di dalam surah Yusuf ini. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Ra Lam dun enam harakat. Ha, kalau kita baca Alif Lam Ra Lam dun enam harakat tidak boleh kurang. Kalau kurang salah bacaannya. Okey? Baik, apa maksud dia? Dia kata Allah lebih tahu dengan kehalaknya. Alif Lam Mim Alif Lam Ra Nun. Ini semua ni Allah sudah tahu apa makna sebenar yang ada di sebalik huruf-huruf potong itu. Baik. So Allah jelka ayatul kitabil bil mubin. Bermula segala ayat itu adalah ayat Quran yang nyata yang menzahir bagi sebenar daripada yang balik. Allah subhanahu wa ta'ala setiap surah Yusuf ini Dengan bagitau dekat kita Bahawa Quran itu adalah kitab yang mudin Kitab yang terang Bila kita baca Quran Terang dekat kita benda halal Terang dekat kita benda haram Bila kita baca Quran Benda selama ini kita kelabu Kita tak faham Kita jadi jelas Kita jadi faham Maka Quran itu kitab yang mudin Kitab yang terang nyata Firman Allah, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan." Bahawa telah kami turunkan akan dia. Yakni kitab Quran itu dalam bahasa Arab. Allah memang sengaja memilih bahasa Arab yang akan menjadi bahasa syurga esok ini sebagai bahasa Al-Quran. Allah boleh buruk turun Quran dalam bahasa lain kalau dia mahu. Semacam mana Allah turunkan Taurat Semacam mana Allah turunkan Injil Dalam bahasa yang berbagai-bagai Bahasa Ibrani Bahasa macam-macam Tetapi Quran Allah pilih bahasa Arab Untuk diturunkan Quran Pasal apa? Pasal Nugatul Arabiyah ni bahasa Arab ini Nugatul Quran Dia bahasa Nugatul Jannah Dia bahasa syurga itu Bahasa Arab ini bahasa Quran Dan bahasa Quran ini bahasa syurga Hari ini tuan-tuan tak tahu cakap haram Masuk syurga esok sendirinya Allah bagi kita zati cakap haram Sendirinya Allah bagi kita zati cakap haram Unda, Kita kata, tak tahu cakap haram Kita dengar orang cakap haram Tak tahu nak haram nah, Dengar lebih-lebih lagi Allah bagi Kita berhenti, kita boleh pergi Mekah Buat haji, buat umrah tu Dengar haram tu cakap ni bahasa kita nak mambuh Ih sejak Tak hati jawab-jawab Tak hati Kan jadi deno apa nama gaza apa ni cerita gaza ni macam mana apa tu rapu hartawan TV TV tu, budak, budak. di bibir tu razali awang ada budak-budak mengaji agama dengar dia itu interior penduduk gaza ni dengar dia punya bahasa Arab tu Allah bahasa, dia enok, terus, lagi, lagi. waktu ada dia turun tepi-tepi waktu sedanglah kita boleh yang kalah itulah betul kalah pegang kalah. Betul pergi Mekah boleh, kalau okay, pergi Paris. Paris. Kalah dengan Paris. Ingat. Taat kepada Allahul Alim. Tak ada yang boleh dia boleh takuti. Ingat? Bahasa ni itu masuk syurga sendiri Allah bagi boleh suneri Allah bagi kita ni boleh maka Allah sebut dalam ayat ni inna anzalnahu qur'anan arabia bahawa sebenarnya telah kami turun akan dia yakni akan Quran itu bahasa Arab la'allakum ta'qilun mudah-mudahan kamu wahai penduduk Mekah kamu faham akan maknanya pasal apa pasal Nabi Muhammad ni bangsa Arab Arab Quraisy nabi ni tanah tumpah darah dia Mekah maka seluruh semenanjung tanah Arab tu cakap Arab maka nanti turunkan Quran dalam bahasa Arab bahasa ma'fak dia dulu cakap hari-hari la'allakum ta'filun mudah-mudahan nampak boleh fikir Allah SWT sepatutnya orang Arab ni tak ada jadi ugama lain sepatutnya orang Arab ni kena Islam belajar pasal apa? pasal Quran turun bahasa dia Quran turun bahasa dia dia mimpi pun mimpi cakap Arab Okay. dia orang Arab kan, tengok orang dia kan? dia pergi muka, dia tengok, dia kata eh, dia kata, tengok budak-budak lagi dah pandai cakap Arab, entah dia Arab <laughs> macam mana orang Arab main Malaysia, dia tengok anak kita cakap Melayu, Arab kata kat pak dia, dia kata, tengok budak-budak budak-budak dah pandai cakap Melayu <laughs> memanglah mu'pak dia Melayu kan, okay. jadi Allah dukunkan Quran bahasa Arab ni kepada orang Arab mudah-mudahan dia faham mudah-mudahan dia ngerti Al-Quran turun bahasa dia tapi mananya menggelincir yang beriman ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam baik firman Allah nahnu naqissu alayka ahsan alqasas bima auhayna ilayka hadzal quran wa in kunta min qabli laminan laminal ghafilin kami cerita athem kau wahai Muhammad akan yang seelo-elo cerita dengan barang yang kami wahyukan kepada engkau akan ini Qur'an. Dan jika ada engkau daripada dahulu, daripada jumlah segala orang yang lalai sekalipun. Allah SWT kata dalam Qur'an, aku akan ceritakan kepada engkau kisah yang baik-baik. Qur'an ni kalau dia cerita tentang Fir'aun sekalipun, baik. Percaya apa? Percaya pengajaran dia, kita jangan jadi Fir'aun. Maka pengajaran itu baik. Maka Allah sebut dalam ayat ni, Muhammad kami akan ceritakan kepada engkau cerita-cerita ataupun kisah-kisah yang baik-baik supaya engkau boleh ambil pengajaran. Apa yang ada dalam Quran ni, cerita baik. Sebab apa? Sebab bila kita baca cerita ni, kita boleh jadikan dia teladan dan kita boleh jadi baik. Walaupun yang kita baca tu cerita tentang Abu Lahab. Tetapi pengajaran dia apa? Jangan jadi macam Abu Lahab. Jadilah orang baik. Walaupun cerita tu tentang Fir'aun. Tapi pengajaran dia apa? Jangan jadi macam Fir'aun. Jadilah orang baik. Maka dalam Quran ini dipenuhi dengan kisah-kisah yang baik-baik. Yang Allah wahyukan kepada Nabi SAW. Untuk dijadikan pengajaran kepada kita. Umat Nabi SAW. Surah Allah iza qala Yusuf li abih abi ah, antag kisah yang baik yang Allah bawa dalam Quran ini ialah kisah Nabi Yusuf alaihi ah, Kami dia nak start cerita Nabi Yusuf. Iz qala Yusuf li abih sebutlah olehmu wahai Muhammad ketika berkata Yusuf kepada bapaknya Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim Khalilullah. Muhammad tolong cerita dekat umat engkau kisah Yusuf ni ketika Yusuf bagi tahu pak dia. Satu hari Nabi Yusuf alaihi salam waktu umur baru belah-belah tahun belah dia didatangi satu mimpi. Dia pergi jumpa pak dia, dia cerita mimpi dia kepada bapak dia. Benar ni Allah cerita dalam Quran. Hah? Hmm? sebutlah olehmu Wahai Muhammad ketika Yusuf berkata kepada bapak dia iaitu Nabi Ya'kob bin Ishaf bin Ibrahim Khadirullah umur Ya'kob pada waktu itu 147 tahun oh memanglah zaman tu lah potong satu tinggal 47 jalan lah. umur zaman itu satu lebih semua dia main zaman Nabi Muhammad dah ada main puluh-puluh lah Zaman Nabi Muhammad sahabat yang paling senior, sahabat-sahabat Nabi yang ramai-ramai tu yang mati umur paling lanjut Anas bin Malik, mati umur 100 tahun. Hak lain semua mati bawah-bawah. sahabat sahabat Nabi Abu Bakar mati umur Nabi, umur 63. sampai zaman kita la ni umat Nabi Muhammad la ni duduk main macam tu aja. Ada nak cantik lagi 35 mati. Ada 35, heart attack. 37, heart attack. 38, heart attack. Law ni. Eh? Umur dia makin duduk macam tu. Apa dia panggil teori apa? Evolusi. Dia pergi evolusi. Dia berkata daripada zaman dinosaur, hampir lah jadi mengkarut. So, evolusi. Dulu dinosaur. Mati umur berapa-apa tahun? Dinosaur baru nak mati. Law... Keturunan dari lelaki sudah jadi mengkapuk, jadi sumpah-sumpah. Doa gaya pagang, pagang sekolah dulu doa ya. Dulu bukan pagang sekolah, sekolah dia dijah boleh Dulu masa zaman tua nenek dan dia dulu. Gak evolusi dari segi size fizikal pun makin mengecil, dari segi umur pun makin pendek. Baik, kan? ini teori evolusi. Baik. Dono yang kata Nabi Allah Yaqub alaihi salam, bapak Nabi Yusuf ini umurnya 147 tahun, ya gadah. Nabi Ishak umurnya 180 tahun. Nabi Ibrahim umurnya 175 tahun. Ini riwayat yang menceritakan begitu. Baik. Dan sebab turun ini surah, kata, kata Ibnu Abbas, minta Yahudi akan Nabi kata mereka itu ceritakan kepada kami akan khabaran Ya'kob dan anaknya Yusuf dan cerita kepada kami tentang keadaan Yusuf itu ha, ini yang kita sebut tadi sekumpulah Yahudi mudi jumpa Nabi Muhammad dia pernah nak tell kenabian Nabi Muhammad kalau betul yang Nabi yang beritahu cerita ni pasal apa? pasal Nabi Allah nanti do bagi information dekat dia Allah nanti do bagi maklumat dekat dia kalau betul Muhammad, kamu ni Nabi, kita mau cerita main dekat Nabi Kesa, Nabi Yusuf dan bapak dia, Nabi Yusuf. Cerita dekat kami seberapa detail yang boleh kami nak tahu. Yahudi ni main kata dekat Nabi macam tu. Masa turun ia, firman Allah, Ya abadi, inni ra'aitu ahada asyara tawkabah, wasyamsa walqamara ra'aituhum li fahidin. Wahai Bapakku. bahwa aku lihat di dalam mimpi aku. Sebelah biji bintang. Dan matahari dan bulan. Aku lihat mereka itu turun dan sujud kepada aku sekaliannya. Adalah mimpi Nabi Yusuf itu. Pada malam Jumaat Laylatul Qadar. Umur Yusuf pada ketika itu 12 tahun. Kata Ibn Abbas. sampai hari himpun bapak emaknya dan saudara-saudaranya di Mesir 40 tahun. Dan kata Hasan Basri 80 tahun. Ah ini cerita. Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam umur 12 tahun. Mimpi. Dalam mimpi dia tu dia nampak bintang 11 biji termasuk bulan termasuk matahari. Semua turun men sujud di kakinya. Bila dia jaga daripada tidur dia, dia pergi mengadu dekat bapak dia. Ya abadi, wahai bapak. Dia kata, aku tengok di dalam mimpi aku semalam. 11 tahun tabat, sebelah biji bintang, turun main sujud di kaki aku. Juga yang turun sujud ni bukan sahaja bintang. Bahkan bulan, wasyamsa, wal -kamar, bahkan matahari dan bulan. Semua turun main jatuh di kaki aku. Apa cerita ni bapak? dia bagi tahu dekat bapa dia Nabi Yaqub alaihissalam kata di dalam riwayat ni dia kata ni dia, dia tak sabar ni pengarang kitab Tafsir Nurul Ihsan ni dia tak sabar dia nak abang hak depan nak. dia kata daripada peristiwa tu kemudiannya Nabi Yusuf alaihissalam ni kena buang dalam telaga buruk di tengah padang pasir sampailah dia jumpa balik dengan pak dia dengan mak dia 40 tahun selepas tu Hassan Al-Basri kata apa? Bukan 40 tahun. 80 tahun depan tu. Baru dia jumpa balik dengan pak dia. Nabi Yaakob. Dia jumpa balik dengan mak dia. Ini cerita satu lagi. Betul dia apa? Abang, dia, dia dia tak boleh tahan lah. Dia mahu awal-awal. Kan? Cerita kata Nabi Yaakob berpisah dengan pak dia. Selama 40 tahun. Ada satu riwayat kata 80 tahun. Maksud dia apa? Lama berpisah. Baru jumpa balik. Bila jumpa balik tu makpak dengan abang-abang hak -abang nakal kat dia tak kenal dia dah. Tapi Allah Subhanahu wa taala ilhamkan kepada dia, dia kenal lagi. Makpak dengan abang-abang dia. -abang Altu cerita tak lagi Nuh mai. Tapi dia habang tiada dekat kita. Surah mana Allah ya bunayya la taqshif ru'yaka ala ikhwatika fayakidu lak kaida. Kata Nabi Yakub kepada anak dia Nabi Yusuf, dia kata wahai anakku Jangan engkau cerita mimpi engkau itu kepada segala saudara engkau itu, maka buat helah mereka itu untuk binasakan engkau dengan berbagai helah. Kerana kecahwi mereka itu dengan ta'wil iaitu mimpi kamu itu bahawa mereka itulah bintang. Matahari itu emak engkau, bulan itu bapa engkau. Maka bintang dua belas itu ialah nama dia Juri'an. Tariq Zayal Qabus Amudan Salik Nizbah Saruh Farah Wasab Dan Zulkafifan Itu nama-nama bintang Dia nak abang kata Nabi Yaakob ni Bila Nabi Yusuf main abang kata dia bapak Semalam saya mimpi Bintang sebelah biji termasuk dengan mentahari, termasuk dengan bulan turun main sujud dekat saya Nabi Ya'fub bila dengar, dengar lah tu, dia susah hati dia kata dekat anak dia Nabi Yusuf ni, ni, dia kata han cerita dekat bapak seorang cukup benar ni jangan cerita dekat abang-abang bahasa apa? dia kata kalau tahu kat abang-abang bahasa mimpi ni, mereka akan cari helak, mereka akan cari jalan untuk binasahkan han Pasal apa? Pasal abang-abang hal -abang faham tentang takdir mimpi ini, tentang makna mimpi ini. Dulu kita baca takdir mimpi di masjid ini kan? Tadi ha? dulu kan? Kanji ni. Dia takdir mimpi ini dia ada hadis yang menceritakan tentang takdir mimpi. Contoh kalau Nabi saw alihi wasalam kata, apabila mimpi dia didatangi oleh kaum keluarga dia yang sudah mati. ...main dalam keadaan pakaian serba putih. Nabi kata itu tanda... ...sedara dia yang mati itu... ...dalam keadaan... ...mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala Dan bagi orang yang mimpi... ...dia bakal mendapat kebaikan... ...dari tunsi Allah. Itu itu ilmu tahbir mimpi. Ada Nabi bagi petunjuk satu luar dalam hadisnya. Ini sudah tinggi. Ini cerita sudah tinggi. Mimpi kata bulan, bintang, apa semua turun main tujuh di kaki ini. dia ada satu ilmu untuk mentakdir mimpi ini. Pada zaman tu, bila anak dewasa aja dia diajar tentang ilmu takdir mimpi. Maka Nabi Yakub kata dekat anak dia, Nabi Yusuf dia kata ni, mimpi ini jangan dicerita dekat abang-abang. Kalau -abang. dengar dekat depa, depa akan binasakan kanak. Nabi Yakub kata macam tu. Kemudian dia sebut nama-nama bintang tu. Maka lihat Yusuf mereka itu turun daripada langit dan sujud kepadanya. Maka sebab tegah Ya'kub ialah kerana ia faham Allah Ta'ala lagi akan pilih Yusuf jadi Nabi. Maka takut dia akan hasad mereka itu kepada Yusuf. Dia faham dah. Nabi Ya'kub ni Nabi. Bila anak dia main abang kata mimpi 12 hijit. Ambil di sebelah biji bintang termasuk bulan termasuk matahari turun naik sujud. Nabi aku kata orang. Matahari tu apa? Matahari tu maaf. Ah. Bulan tu apa? Bulan tu aku. Nabi aku kata bapaan. Ah. Sebelah biji bintang tu apa? Sebelah biji tu adik budi ah. anak nabi yang kum ada dua belah orang. Dua belah orang tidak termasuk nabi Yusuf. Ha? Sebelah orang tidak termasuk Nabi Yusuf Semua sekali masuk Nabi Yusuf 12 orang anak dia Jadi sebelah lagi tolak Nabi Yusuf Sebelah lagi maisudut di kaki Nabi Yusuf Maknanya apa? Maknanya akan jadi satu fitnah besar Tapi yang fitnah itu akan berakhir dengan apa? Dengan sebelah abang ni Dengan pak, dengan mak Main jumpa dia balik Itu maksud mimpi Nabi Yusuf ala risalah Begitu baik kemudian perempuan Allah subhanahu wa ta'ala inna syaitana lim insani aduun mubil kerana bahawasanya syaitan itu seteru yang nyata bagi manusia ha? Nabi Yaakob kata dekat Nabi Yusuf dia kata baik-baik syaitan ni aduun mubil dia musuh yang cukup teruk. syaitan akan pengaruhi kepala orang abang-abang dan mereka akan memusnahkan ini kerja syaitan mempengaruhi abang-abang semua tolong jangan cerita mimpi ini kepada abang-abang semua dan kata Nabi Ya'qub lagi وَكَذَٰلِكَ يَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْكُمْ كَمَا أَتَّمَّهَ dan seperti yang demikian, demikian itulah, pilih akan dikau. Yang ini pilih Yusuf oleh Tuhan. Beri jadi Nabi. Dan mengajar kepada Yusuf daripada ta'bir mimpi. Dan menyempurnakan ni'matnya atas engkau dengan, jadi, dengan menjadi Nabi. Dan atas anak-anak Yaqub yang sebelah orang lagi. Seperti barang yang menyempurnakan akan dia. Nabi Ya'kob AS, dia fahamlah, dia kata Allah akan nanti anak dia yang ni Yusuf ni jadi Nabi. Dia tahu lah. Mereka dia pun Nabi. Walaupun hari ni, semata Nabi Yusuf mimpi, umur baru 12 tahun. Tapi Nabi Ya'kob tahu dah, anak dia yang ni akan jadi Nabi. Dah tahu lah. Dan dia nak jaga sangat anak dia ni. Dan dia sayang sangat kepada anak dia ni. Nabi Yusuf dengan seorang lagi adik Nabi Yusuf, nama dia Bunyamin doa ni satu mak. Oh nabi aku cukup sayang dekat doa ni maka dengar sebab tu hak lain pergi haji. Itu cerita dia. Ha? jadi Nabi Allah Yusuf Nabi Allah Yakub alaihissalam sudah tahu benda ni maka dia habaq dekat Nabi Yusuf. Hang akan jadi nabi. Satu hari, Allah akan bagi hal ilmu untuk takdir mimpi. Ha, kita akan baca di hujung surah ini nanti. Cerita Nabi Yusuf pula ketika dia dah jadi orang besar, jadi orang kenamaan. Dia mimpi pula. Mimpi pasal lembu gemuk, lembu kuris ni. Yang kemudiannya kemarau panjang dalam negeri dia. Ha, itu... Nabi Yusuf alaihissalam mimpi dan dia takbirkan mimpi itu Itu ilmu Allah bakal bagi dekat dia. Ayah ini Nabi Yakub sudah tahu daripada awal. Allah sudah bagi tahu dekat dia. Baik. Kemudian sama Allah ala abawaikan min qablu Ibrahim wa Ishaq. Aceh dua bapa engkau daripada dahulu iaitu Ibrahim dan Ishaq. tu dia panggil bapa juga. Ha? dalam bahasa Arab dia panggil dad bapa ataupun dia panggil abul ab bapa kepada bapa abul ab bapa kepada bapa hmm? baik firman allah inna rabbaka alimun <tusun> hakim bahawa tuhan engkau itu amat mengetahui lagi amat hakim pada perbuatannya allah tahu benda ni direncanakan oleh allah subhanahu wa taala semualah bukan nabi yusuf saja sampai kita lak ni pun Allah yang merencanakan semua. Dan satu orang hantar e-mel kepada saya. Ya, mula-mula dia hantar e dia tanya saya, dia kata pasal apa? Allah biar orang Islam sentiasa ditimpa sakit. Dan dia merujuk soalan dia ni kepada apa isu Gaza. Dan dia kata, "Wahai Tuhan bibiah orang Islam Palestin Hamas, apa semua ni ditimpa susah Menderita hidup Gambar tu keluar main tengok Budak-budak kaki putih Perut koyak Kena jait balik perut koyak ni Tak mati pula tu duk tanggung derita Eh dia, dia kata awan Awan Allah tu biar Orang-orang Islam jadi macam tu nah. Saya tak respon pula kepada email dia tu Kalau nak respon panjang nak type tu lama. Dia hantar pula satu email lagi, dia bawa satu cerita dekat saya. Cerita ni pun menarik juga. Dia bawa satu cerita, dia kata satu orang pergi gunting rambut. Pergi gunting rambut di kedai. Jadi papa ni, kawan yang pejar gunting rambut ni, dia duduk merekak dekat kawan yang kena gunting rambut ni. Sambil dia duduk potong rambut, kau tu sambil dia duduk merekak. Dia kata betul betul ni tukang gunting rambut ni kata, betul betul dalam dunia ni Tuhan bukan ada. Tukang gunting rambut ni kata Dalam dunia ni Tuhan juga ada Kalau betul dunia ni ada Tuhan Dia kata mana boleh ada orang yang hidup melarat Hidup susah sampai makan tak tak Sakit dengan sakit yang pelik-pelik Sampai tak ada ubat Nak ubat sakit dia Kalau ada Tuhan mesti Tuhan jaga benda ni ada orang susah, ada orang miskin, ada orang sakit, ada orang menderita. Eh, mana kata Tuhan tak ada? Itu pasal ada orang-orang macam tu banyak. Kalau Tuhan ada tentu tak ada orang macam ni. Takut dia hamba pun juga sudahlah yang hidup merepat dekat orang, mesti apa? Ikutlah ha, cerita ni macam tu. Tak apalah, kawan ni pun diam baik. Hendak pun dia hamba dia lawan dia pun telinga ke apa lah. Jadi biar tiang saja. Eh? Dalam pada celah tu mai satu orang. Mai satu orang yang otak tak kawa waras. Rambut ni dengan kutut, masai dengan apa dah dilekat jadi berkeping-keping apa semua mai dok lalu, pergi balik, pergi balik ke tepi kedai gunting rambut tu. Kata kawan nak kena gunting rambut ni. Dia kata, tapi hang tahu tak satu benda lagi dia kata. Dalam dunia ni bukan ada orang gunting rambut. Betul tak? Kata kawan gun rambut ni, dia kata mana boleh tak ada orang gun rambut? Dia kata ni, aku ni apa ni? Aku duduk gun rambut Aku ni siapa? Aku ni cukang gun rambut ha? Kata kawan yang kena gun rambut ni, dia kata tak ada, dia kata mana ada orang gun rambut? Eh, aku ni, dia kata ni, aku ni 12 00 Emang rambut. Mana boleh tak ada orang gun rambut? Dia kata kalau ada orang gun rambut, takkan ada orang gun tirang rambut lurus tu? Dia kata. Kan? Kalau ada orang yang kerja gunting rambut dalam dunia ni, mana boleh ada orang tengok rambut dia tu macam mana? Dah lah panjang, tak pernah gunting dia melekat-lekat, dia jadi berkeping-keping. Mana tak ada orang gunting rambut tu rambut dia di sini dulu, cu. Jawab, apa yang gunting rambut ni? Dia kata itu tidak bermakna, tidak bermakna tak ada orang gunting rambut. Dia kata, tapi dia tak main cari aku, macam mana aku nak gunting rambut dia? Jawab, apa ni? jawab apa jadi jawab kawan yang kena Muzi Ambo ni dia kata macam itulah Allah Tuhan kita manusia tak cari dia pasal itulah ada manusia yang jadi macam-macam kalau manusia cari dia dia pasti akan jaga orang-orang yang cari dia manusia tak cari dia Manusia tak diseranda depan dia. Manusia tak diserah diri kat dia. Manusia tak turut perintah dia. Manusia tak mau nak tunduk kepada dia. Maka kerana itulah Allah tak tolong manusia ni. Intan surullahu ayam surkum. Kalau kamu tolong Allah, Allah tolong kamu. <tuh>. Yang pun ni. Ibu mana berada jadi sini dulu ni. Tak tahu tak. Lah. Siapa habis berunti Allah, keluar kat bawah Dia bagi ini, yang tu dekat saya. Dia baca tiga kali baca sekali eh cok baca lagi sekali baca lagi sekali terlebih memang terlebih cara nak jawab balik lagu tu rupanya kan orang dok kata ni awak tu handuk biar kesianlah budak-budak kecil-kecil tak berdosa habis mati lagu tu tak payah baru ni terayak tu kan Tengok. berita TV3 berapa malam depan Razali Awang TV3 ni pergi interview satu budak Palestin, orang Arab rasuk Palestin. Pilastin dulu, eh. dia pergi interview budak Pilastin ni dia tanya budak ni ni, dengar apa yang jadi dekat hampa ni, apa-apa semua apa yang nak kata, tanya budak saya dengar budak sekitar umur 10, 11, 12 tahun macam tu Bagaimana? budak ni jawab apa, budak Pilastin ni dia jawab apa, dia kata hasbunallah hasbun Allah Allah oh, uh tak boleh lah jawapan tu, ayok makan je Tuhan weh dia tak jawab macam-macam. Ada setengah orang tua-tua. Pertanyaan ni dia jawab macam-macam. Dia jawab sampai tak ada point. Budak, Umur 11. Sekitar 10, 11, 12. Umur macam tu. Bila pertanyaan dia ni macam ni punya jadilah apa-apa. Dia jawab macam tu. Hasbunallah, Allah. Wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah untuk kami. Wa ni'mal wakil. Allah lah sebaik-baik pelindung kami. Dia jawab ayat quran tuan-tuan tu Hasbunallah wa ni'mal wakil Uh Tuan-tuan Ayat Dasyat Jawapan tu dasyat Dia tak main daripada sebarang orang Dia main daripada orang yang Betul-betul kenaik Allah Subhanahu wa ta'ala Dia tak marah Tuhan Dia tak pidumatihamun Yahudi Apa semua Dia jawab ayat tu ya Hasbunallah wa ni'mal wakil tu dia tuan-tuan beza orang yang dididik dengan agama dengan orang yang kurang didikan agama. Jawapan dia betul. Jawapan dia betul. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini yang kita duk baca cerita Nabi Yusuf ni macam nilah. Apabila dia pergi cerita dekat bapa dia, mimpi dia, bapa dia pesan hang jaga baik, baik. Kalau tahu dekat abang dia depa buat benda tak elok dekat hang. Allah. Laqad kana fi Yusuf Wa Sungguh adalah pada khabaran Yusuf Dan segala sedaranya yang sebelah itu Beberapa bandingan teladan Bagi segala orang yang bertanya Maka sedara Nabi Yusuf yang sebelah orang itu Ialah Yahudan Satu orang yang paling besar Nama Yahudan Rubil Sam'un Lawi Raialon dan Yashdak ini enam orang abang dia daripada mak yang pertama. Nabi Yusuf ni daripada mak yang kedua. Enam orang abang ni enam itu daripada mak depa nama Lia. iaitu anak khalah iaitu anak kepada sepupu mak Nabi Yaqub. Eh, makna dia apa? Maknanya Nabi Yaqub menikah dengan sepupu. Anak-mak penakan, dia menikah. Anak-mak penakan, sepupu. Awak orang Arab mak dia style dulu ni, dia boleh hebat mudah, dia boleh hebat sepupu. Tapi dia hebat lebih susah. Dia hebat setelah anak-mak penakan. Jadi kita ni jadi nak kena fikirkan balik. Anak-mak penakan. Kalau anak-mak aku, tu, anak-mak lang, anak, mak, lang sepupu aku lah. Baru kita tahu. Biasanya dulu tu. Arab ni yang style dia dulu tu. Nak makan ni boleh suap dulu tu, dia pergi suap ni. Yusuf, ni oh. baru boleh makan. Dia, saya, <tell> dia nak buat apa-apa, dia dulu. Jadi, dia nak, Abang kata, Nabi, Nabi Yakub, Bapa Nabi Yusuf ni, Nabi Yakub ni nikah sepupu. <tell> menikah dengan anak, mak benakan sebelah mak. Menikah, dapat anak enam orang. Dia kata, <tell> Anak tu, ialah Yahudah, Rubin, Sam'un, Lawi, Rayanun, dan juga Yashjar. Mana? kemudian istri mula bagi yangku nikah dan mati dia ha, so. bini hak mula tu mati kemudiannya yang nama Lia ni menikah kemudiannya mati ada satu riwayat dekat tak mati nabi angku himpun sepupu dua orang kok dengan adik dua-dua jadi bini dia pasal apa pasal masa tu belum disyariatkan lagi haram himpun dua beradik buat bini zaman dia belum diharamkan lagi so ada dua riwayat satu riwayat kata dia menikah dengan kak kak mati dia nikah dengan Adi satu riwayat kata dia menikah dengan kak lepas tu dia menikah dengan Adi dua-dua pun dua ada dua-dua jadi isteri dia dan pada masa tu belum dilarang lagi belum diharamkan lagi kahwin dua Ah ha, ini cerita dia baik dia kata kemudian nikah pula Nabi Yaakob dengan Rahil iaitu ibu kepada Yusuf dan Bunyami lepas dah mati isteri pertama dia menikah dengan adik pula dapat dua orang pula nama Yusuf Nabi Yusuf dengan adik dia nama Bunyamin dia boleh baca Bin Yamin boleh baca Bunyamin begitu baik maka Rahim itu adalah saudara dia adik kepada Bini mula dia menikah dengan adik pula dan empat anak daripada gundiknya iaitu Dana dan Bafali dan Jad dan Ashak ada empat orang lagi anak. Hasil daripada dia dengan gundik dia. Eh? So enam, anak bini Mullah. Dua anak bini yang kedua. Dan empat daripada gundik. Jumlah dia apa? Dua belah. Anak Nabi Ya'kob ada dua belah orang. Dia kata. kata Khil tiada mati isteri yang Mullah. Dia berkata. Dan ada pendapat kata isteri yang Mullah. Lia tadi ni tak mati. Dan Nabi Ya'kob ni pun nikah dua adik-beradik kerana ketika itu tiada diharamkan himpun itu. Baik. Iz qalu ya Yusuf wa akhuhu ahab ila abina minna wa nahnu usbah inna abana la fi dhalalil mubin. Ketika berkata mereka itu yakni saudara Yusuf semua kepada semua. Bermula Yusuf dan adik dia bun yamin itu lebih kasih kepada bapa kita Yakub daripada kita semua sedangkan kita banyak orang kita 10 orang bahawasanya bapa kita itu sungguh telah silap yang nyata ah ni hak lagi sembilan beradik lagi tak puas hati pasal apa tak puas hati pasal depa kata depa Nabi Yaqub ni sayang Nabi Yusuf lebih sedangkan depa yang ramai ni kurang perhatian daripada bapa depa punca dia yang tu puncanya kunun-kununnya depa ni claim kata lembut Contuan kasih sayang ni contuan dia ya. kasih sayang ni Benda yang subjektif. Nabi Muhammad saw. Nabi Muhammad sendiri menjelang wafat dia, nabi masih menggilirkan isteri dia malam di rumah isteri ni, siang rumah isteri ni, lusa rumah nabi masih menggilirkan isteri dia walaupun nabi sakit. Dalam Nabi dok menggendelkan isteri tu Nabi doa dekat Allah Nabi minta ya Allah kalau boleh biarlah hari mati aku di rumah Aisyah. Mana dia apa tuan-tuan? Sayanglah. Isteri ada ramai pun tapi sayang ni benda yang yang subjektif, benda yang di luar kawalan kita. Dok buat contoh bini ramai kita bini seorang payah. Kita kata anu kan buat contoh bini ramai ke dah otak ni bini oboran apa no kita buat contoh anak kita ada anak empat awal dalam empat tu dia ada seorang hat kita ni dia terlebih tidak bermakna kita tak sayang tiga lagi, dah sayang semua tapi dalam sayang semua tu ada seorang ni terlebih pasal apa? pasal bila kita lenguh dia pegang kita baik jadi sayang kita kad ada lebih sikit. Pasal apa? Pasal dia dia nak cakap di jalannya. Bukan ke tahap lain tak dengar cakap, tapi hak tadi kadang-kadang tak dengar cakap. Tapi hak ni seorang kita kata ha ha, kita kata mulu, kita kata pipi -pi. kita kata duduk-duduk. Tentu sayang kita kad lebih sikit. Jadi sayang ni satu benda yang tak boleh Tahu boleh nak buat apa dia mesti ada kalau dia tak minta orang Demikian berlaku kepada Nabi Ya'qub alaihissalam dua belas orang anak dia ada dekat Yusuf sayang paling boleh kemudian adik Yusuf Bunyamin ni pun dia sayang dia buat hal lain bukan dia tak sayang tapi mereka rasa macam pak mereka korang sayang mereka ini cerita ni jadi macam ni baik kemudian tanya apa jadi? Depa bincang sama depa. Depa kata pak kita ni nampak dia silap. Silap dosa pak kita. Kata apa? Kata dia dok diskriminasi. Dia dok diskrimine, dia dok sayang Yusuf ni lebih daripada kita ni, pak kita yang ni dia sudah buat silap bersama. Oh, depa dok sembang sama depa. Maka diperlebih Yusuf dua orang, yakni dengan Bunyamin tadi, Aceh kita hak 10 orang ni, depa kata. Kita ni bapak macam tak pandang, dia dok pandang dua orang ni aja kepada sembang sama dia. Maka perkataan ini ialah ketika sampai pada mereka itu khabaran mimpi Yusuf itu. Ha, cerita Nabi Yusuf mimpi itu sampai juga dekat depa. Walaupun Nabi Yakub pesan dah dekat Nabi Yusuf, mimpi ini jangan sampai tahu ke abang-abangang. Sampai juga kepada 10 orang ni. Sampai juga ke pengetahuan depa maka menudur mereka itu pada jalan membinasakannya ha bila sampai-sampai depa sampai, katakan dia eh? eloklah dia minggi macam tu elok kita punya rencangan mau jalan apa kita nak buat budak tak guna ni kita ambil, ambil buat sesuatu kepada dia biar pak dia tak ada pak boleh sayang dekat kita anda nampak tak ni manusia dengar anak nabi kan eh? anak nabi anak nabi yakum tentu ingat balik kisah nabi Adam dulu abil dan qabil apa cerita dia? Lebih kurang macam ni juga cerita dia. Pasal apa tuan-tuan? Pasal syaitan ni... Lakum adu um mubin. Tuhan kata... Syaitan itu bagi hampa semua adalah musuh yang nyata. Syaitan tak lepaskan kita. Dia tentu tak lepaskan kita punya. Kau mana cara dia akan cari jalan nak cetuskan satu benda... ...yang boleh menimbulkan permusuhan di kalangan kita semua. Baik. Tengok apa jadi. Dia kata... Oh, kutulu Yusuf atau rahuhuhu arban bi yahlulakum wajhu abikum wa min ba'dihhi qauman salihin kata hak seorang ni bunuh oleh kamu akan yusuf ini ataupun lempang dia ke bumi yang jauh supaya sunyi bagi kamu oleh muka bapa kamu daripada berhadap kepada kamu sahaja sehingga tidak berpaling kepada lain arah dan selepas itu, jadilah kamu daripada kemerdiannya. Yang ini kemerdian daripada bunuh Yusuf ini. Jadilah kamu kaum yang salih. Dengan kamu taubat daripada bunuhnya dan lempaknya itu. Ah oh, Dalam ramai 10 orang tu seorang sudah bagi cadangan. Dia berkata lah macam ni. Aku bagi satu idea bagaimana. Kita bunuh orang budak ni. Ni, abang-abang ni. Lain macam ni, aku bagi satu cadangan. Budak ni kita bunuh orang kita bunuh ataupun kalau tak gamak nak bunuh kita pilih lempah dia jauh bila dia tak ada ah apa kita nanti boleh tengok kita macam mana cadangan daripada seorang qala qa'ilun minhum maka kata oleh seorang daripada mereka itu dah yakni daripada yang sepuluh itu iaitu yahuda la taqtulu yusuf wa alquhu fi ghayabati aljub Yal sakit hu ba'duss sayyara in kuntum Kata abang hak seorang ni dia kata jangan bunuh dia. Jangan bunuh Yusuf ni. Kerana itu dosa besar. Oh, tahu juga dosa bukan tak tahu. Ai eh, dia kata jangan bunuh, bunuh berat jangan Dia kata jangan dia bunuh. bunuh, dosa besar. Kita buat hak sikit. Ya. Bunuh, dosa Jangan bunuh dia kata. Benar tu dosa besar kita pergi lempak dia di telaga yang kelam dia kata ha? lah ni kita ambil budak ni kita pergi tarik, tarik telaga buruk mana-mana kita lempak dari situ kita dia dalam telaga buruk supaya umut akan dia oleh segala orang yang musafir ha? kita pergi lempak dia dalam tu esok kalau ada orang musafir lalu dia berjumpa dia ha? bagi dia duduk dengan puan musafir ni yang penting dia tak ada sekali dengan kita tapi jangan bunuh dia dia kata ini cadangan Kawan yang, kawan yang amin hmm? Baik Dia kata bawa ke negeri mereka itu Iaitu jika ada kamu hendak Perbuat juga daripada hendak Beri bercerai esok dengan bapa kita itu Memadailah buat yang demikian itu ha, Dia kata kalau nak buat juga Jangan bunuh itu Cukup eh, lah janji dia tak ta'an dengan kita Maka telaga ini Tiga farsah Daripada rumah yang tak jauh pun Telaga itu daripada rumah tak jauh pun boleh boleh nampak berjalan itu ilah tu tampalah tempat tu hmm maka takkanlah tetap musyawarah saudara Yusuf akan hendak bawa Yusuf jauh dalam telaga tau ada tulis tuan nampak tengok tu ta'ali afzah waqaf tau pada penulis kita ni orang terserah jadi dia guna perkataan tau dia kata. maka bawa Yusuf fit dalam telaga dia buang dia dalam telaga maka masuk mereka itu maka masuk mereka itu kepada Yahudah. Bila dia sepakat, okey, jom kita jumpa Pak, kita jalan ke rancangan di dalam. Masuk kita jumpa Nabi Yahud. Kalau, ya abana, ma laga ala Yusufa, wa inna lahul lanasihun. Arusilhu ma'ana ghadan, yartak wa yal'at, wa inna lahul hafizun. Maksudnya dan kata mereka itu, hai bapa kami. Apa kerana tiada kau percayakan kami atas Yusuf ini? Dan kami baginya, yakni bagi Yusuf itu akan jaga masalah dia semua sekali. Lepihlah Yusuf serta kami esok hari. Kami nak bersuka-suka dan nak bermain-main dengan dia di padang. Dan bahawa kami akan pelihara akan dia sekaliannya. Oh, itu dia. Abang-abang kami -abang pergi jumpa ayah, pergi jumpa Nabi Yaakob. Dia berkata, ayah, dah satu kami tak puas hati dengan ayah ni. Apa yang ayah ni tak percaya kat kami? Ayah tak pernah harap kami. Kalau kami nak bawa usul pergi main, ayah tak pernah bagi. Ayah tak percaya kat kami. Ya? Eh, pergi buat muka cakap depan ayah, ayah. Kami ni abang dia. Kami pun nak main dengan dia, dia adik kami kalau kami bawa dia pergi mana-mana takkan kami nak biar dia dia adik kami dia cakap kat ayah ni ayah lah macam ni ayah minta tolong ayah percaya kat kami sekali itu kami nak bawa dia pergi main di padang ni abang-abang ni -abang, dia minta dekat ayah lewat macam tu rancangan jahat ataupun dalam bangsa modem dia kata konspirasi konspirasi ni nak buat nak bawa Nabi Yusuf dengan alasan nak pergi main adik di padang kau kata ayah jangan buat tak percaya dekat kami dah kami tak syok kami abang dia takkan ayah tak percaya dekat kami tu satu lagi satu tonton kena ingat tu ayat yang kita baca tadi tu dia ada spesial dia tu tu ayat kalu ya abana malaka la ta'manna ah ya tu bagi orang yang belajar tajwid belajar qiraat dia dia reti tu tu la ta'manna dia kena muncung mulut. Muncung mulut tu dia panggil Isman. Dia panggil Isman. Kalau kita ada belajar kajit, dia belajar dekat Izzan, Mata, Ikhwa, Izzahari. Tak cakap jumpa pun dah ni. Ini belajar mungkin seki lagi dia jumpa. Dia bacaan tu dia pergi bacaan Isman. Isman tu muncung tu. Muncung. Kadang muncung tu lama dia lebih kurang setengah hari pada Tu muncung berada hari-hari pun dah lama dia lembut dua je ha qalu ya abana malaka la takman la takman dia kena muncung tu pasal apa pasal demikianlah jibril ketika turunkan ayat ini kepada nabi jibril buat macam tu itu kita belajar quran ni dia mesti secara musyafahah dan talaqqi musyafahah siapa ngam ini terlebih syafaiz bibiah mulut. kita kena belajar depan guru tengok mulut guru sebut macam mana belajar Quran mesti musyafahah depan guru tengok mulut guru talakking maksudnya jumpa mesti duduk depan guru kalau ambil kertas saja duduk belajar tak mahu tak sah belajar Quran macam tu lebih-lebih lagi bila main cerita macam ini cerita iman dan juga satu lagi bacaan tu dia kata bacaan Al raum Ra'um ni maksud dia tu Ta'manna biasanya bila jumpa dengung Dalam Quran dia Dua harakat dengung Idram mesti dibaca dua harakat Tetapi pada ayat ni La ta'manna ta Dia tak boleh baca La ta'manna ta dengung dua tak boleh Tapi bacaan dia ra'um Tengah harakat La ta'manna ta ala Yusuf Begitu ya Sama macam kita tu baca Yasin tu kita dapat ayat itu mai tang tak dak mimmarqadina hadza mimmarqadina berhenti itu berhenti tidak tarik nafas kadar berhenti itu dua harakat mimmarqadina hadza sambung dia panggil tak bila belajar Quran benar-benar macam ni kita kena datang. Nah, itu dari segi kiraatnya Kiraat Hafaz dia baca macam tu tuan-tuan so, kena kena remark tempat tu kalau so, tuan, tuan tengok dalam masyarakat Osmani Quran Rasam Osmani pada perkataan La Ta'man Na tu dia ada bentuk diamond dia buat bentuk diamond A diamond itu menunjukkan bacaan itu Ishma' bacaan Ishma' dia kata Allah Uga Mu'ah ni mengaji tak je tak mengaji tak si tengok tajwid tak mengaji lagi kita duduk mengaji tajwid, tengok feka, tak reti lagi Duduk mengaji feka, tengok hmm Banyak lagi, tak atti, banyak lagi, banyak lagi Lagi kita duduk mengaji, tambah skit, tambah skit, tambah skit, skit Oh, barulah kita ni boleh jadi sempurna Nak sempurna, sehati-hati -sehat, tak boleh Tapi kita semakin sempurna Fahaman kita pada orang Itu sebab orang kata, apa, tak mengaji senang <SILENGALAN> tak mengaji senang dia ada kata dia ada peronak lah. tak tak tahu mengaji apa dia tak mengaji pun pasal apa? pasal dia rasakan peronak lah aku dah semayang lima waktu cukup ramadhan aku kosong sekolah-sekolah malam aku bangkit buat tahajud aku cekorah aku tak mahu pergi mengaji lebih-lebih dia kata saat lagi pergi mengaji lebih-lebih ilmu -lebih. lebih. tak amal lagi masuk dia pergi faham betul. dulu pula kan okay? ah, mengaji kena mengaji dan nabi kata apa daripada Mahdi ilal lahdid daripada atah noi sampai ke liang lahad tak habis haja mengaji ni satu satu satu benda baru kita di jumpa nah baik sambung ayat tu surah manabah qalu la in akalahu zibbu wa nahnu 'uqbah inna idzan la kata abang-abang ni kepada nabi angkub ayah depa Kata mereka itu, Wallahi bapa, jika makan akan dia oleh serigala. Zikbu itu serigala. Dia berita jemuh, kata rimau, rimau taruh, kan? Bukan rimau, zikbu, serigala. Eh? Namirah, rimau. Eh? Atas, singa. So, zikbu di sini, serigala. Kata abang-abang ni, Lain akalaku zikbu... Jika makan akan dia oleh Serigala. Kalaulah kata Serigala main nak baham Yusuf ni. Sedangkan kami ni ramai. Sepuluh orang tu ada. Bahawa kami ketika itu. Komanlah kami sekalian. Kalau kami biar adik kami seorang ni. Di baham Serigala. Oh, Itu dia. Ni nak bagi kemai. Dekat ayah ni. Ayah. Ayah tak pernah bagi kami bimai dengan Yusuf ni. Minta tolong ayah. Esok ayah tolong bagi. Kami bawa Yusuf bimai. Kami kami boleh bagi jaminan dekat ayah satu. Kalau ada serigala main nak faham dia, kami faham serigala tu dulu. Oh, ha, kemah apa ni? Ayah dia pun denang nak betul. Kami boleh faham serigala. Ay, kalau kami tak boleh nak lawan serigala, nak main faham Yusuf, komandlah kami. Kami 10 orang ni tu ada. Nabi Yaakud Nabi pun susah lah. Bila sampai macam tu. Permintaan daripada anak-anak akhir -anak, ni, dia pun susah ni baik, maka takkan dengar Yaakob perkataan anak-anak dia tu maka lepas dia akan Yusuf serta mereka itu kata Hassan Dasri antara keluar Yusuf daripada reba Yaakob sampailah berjumpa balik dengan Nabi Yusuf 80 tahun barulah jumpa balik maka dalam tempoh itu dia tak kering air mata Yaakob daripada hari tu dia kata okey lah Ayah bagi kebenaran Amba bawa adik Amba bimai Tapi Amba jaga adik-adik Keluar-keluar tu Itulah last Nabi Yakub tengok Nabi Yusuf Keluar-keluar tu Tak balik lah Balik pula bila Kata Hassan al-Basri 80 tahun lepas tu Barulah terjumpa balik Dengan Nabi Yusuf Anak dia ni Anak kesayangan dia ni Dan kata dia Tempoh masa 80 tahun tu Nabi Yakub menangis hari-hari Sayang anak semua. ni semua. Ha, Tuan-tuan ni, budak-budak tu hilang di Malaysia ni. Kan? Tak jumpa, semua hilang tak jumpa. Budak-budak ha, tu -budak hilang ni. Tuan-tuan cuba letak diri tuan, -tuan pada pada mak makbab budak ni. Allah SWT. Nak ingat pun takut. Nak ingat pun takut ni. Dengar anak ni nak kata mati, tak jumpa mayat. Nak kata hidup, tak jumpa orang. Nak kata. Tak ada, tak ada lah. Tak ada, tak ada pun buka lemari tengok baju anak saya. Oh, tak ada, tak ada pun tahun sekali, setahun dua kali raya, teringat, teringat tak ada, tak ada pun dia akan jadi macam tu, anak eh? dia macam tu letak diri kita pada kedudukan makpak, budak hilang ni macam mana? oh, contohnya, eh? tak pernah nak abang ha? Nabi Ya'aikum hilang Nabi Yusuf anak kesayangan dia, dia tahu anak dia tak mati, dia tahu tapi tak jumpa Pasal apa Nabi Ya'fud tahu anak dia tak mati? Pasal Allah sudah bagitahu. Kata Nabi Yusuf akan jadi Nabi. Maknanya Nabi Yusuf tak mati. Yang tu dia tahu. Tapi soalnya mana Nabi Yusuf? Ha. Lagi tension. Tahu kata mati satu pasal Nabi. Tahu kata tak mati tapi tak jumpa. Allah. Akhir ni ceritanya. Jadi kata dia dah di sini dia kata apa? Dalam tempoh masa tu. Menangis ni tak pernah kering ayah mata. Firman Allah, "Falamma zahabu". Falamma zahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatin jub. Maka tak kala bawa mereka itu dengannya. Yaani dengan Yusuf itu. Dan muafaqah mereka itu, yakni bersetujuan bahawa jadi mereka itu hantar Yusuf pada dalam telaga yang telak. Depa ha, pun bawa adik ni nak bawa pi tempat yang kata nak pi main ni memang menelamat depan pasal tua apa budak ni kita mesti rejam dengan teragam buruk tu satu kita mesti buat benda ni kata dia diriwayatkan tak kala lepas kerajaan mereka itu kepadang maka menzahir mereka itu akan seteru dan menyakiti dengan pukul tanpa dan hampir-hampir dibunuhnya mereka itu akan yusuf haa hmm. hmm. keluar-keluar aja asal -asal ayah tak nampak aja mereka tampak ada kepala tu ya jangan jadi gugun sudahlah gugat yeah. ha. nak kan kan tuan keluar daripada rumah agak ayah tengok tak nampak aja penampakannya aja kepala usung pum datang kena eh dia pun terkejut apa abang ni apa apa bagi BM belasikit apa apa apa Pendang adik ni bola apa apa siku naik pula pidamu gondok apa apa apa buat lego hang hura lambung pun lucutlah adik oh dia buat gondok pasal apa tu kan? pasal meluat mereka dekat adik ni ah ni hayah sayang lebih dengan awal pun meluat semua hari ni orang tahu kami dapat maka tu tabuh dia aku tengah jalan ni maka hampir-hampir dibunuh Nabi Yusuf maka menangis Yusuf teriak pada saudara-saudaranya seorang kemudian daripada seorang tiada siapa yang rahim kepada dia buddha buddha kata riwayat kata masa tu umur tujuh belah masa dia mimpi jadi umur 12 ni yang mereka pergi buat katanya ke ketika tu katanya setengah riwayat kata umur 17 duk kena sepak duk kena tabuh duk kena apa dia pi ke abang dia seorang orang pegang abang-abang jangan buat jayat abang tolong dia buat jayat tolong dia, jayat. Tolong dia bagi pulak pengen berhari Pi dekat abang dia, bula, abang ni tolong dia buat jayat kena pulak dengan abang tu sampai tak ada seorang yang nak tolong dia sehingga hendak bunuhkan dia kata Yahuda maka kata abang dia ha, ha, tolong noh Yahuda ni kata bukankah kamu ber, bukankah kamu janji tiada bunuh Yusuf ha dia ni orang ada ada kesian gitu macam kita tengoklah sahabat cerita semenangun rezeki ada ada seorang daripada pilot hat bawa helikopter ke kapal terbang apa haduk di bom rumah bomba media tu ada seorang dia bercakap tu betul ke kan? dia saja apa tak tahu tapi dia cakap apa dia kata dia dengan berat hati dia terpaksa buat benda ni bagi apa macam dia kerja ni dan dia cari makan lah dia cakap tu kebetul dia telah mai daripada haji dia mana ada fikir kesian dalam hati dia ada sikit dia kata dia tahu, dia kata sasaran ni yang dia pergi tembak, yang dia dia tahu kata itu hospital, dia tahu kata di situ sekolah, dia tahu kata di situ rumah kediaman orang awak, dia tahu. Dan dia tahu itu bukan tempat persembunyian apa, amat siapa dia tahu, dia kata tapi dia diarahkan pergi tembak tempat tu. Maka dia pergi ke tempat yang dia arahkan, dia kata dia minta maaf kepada semua keluarga yang terlibat. Dia kata dia dia pejar, dia kata dia terpaksa satu kenyataan keluar dalam Tua Abang itu ni. Dalam betul dia ingat nalutuh, ada sedikit kesian dalam hati dia. Hal lainnya keluar. Memang keluar tapi bunuh orang itu Macam tu. Baik. Dalam ramai-ramai Abang Nabi Yusuf ni, Yahuda ni. Dia kata apa? Dia kata, oh, nanti dah. Aku nak peringat nampak. Kita dah janji kita tak akan bunuh Yusuf. Jangan sampai kita telajak pergi bunuh dia. Wallahi, jika kamu bunuh dia, aku akan khabar kepada Yakub. Kita janji dekat mana? Kita janji dekat nak buang dia dalam telaga buruk. Cuba je. Kalau hampa sampai telajak pergi sampai bunuh dia, aku akan repot ke Yafu. Aku tak mau bersubahat dengan hampa sampai nak bunuh dia. Ini ada seorang dalam ramai-ramai itu. -ramai maka terhenti mereka itu daripada bunuhnya oh dekat-dekat dah nak bunuh Nabi Yaakum Al tapi Allah dapatkan dia tak akan kena bunuh itu perhatian maka dibawa kepada telaga buruk di bawahnya telang telaga itu bawahnya gelap tak tahu apa dah. Tiada kelihatan apa di bawahnya. Maka dihuluk mereka itu akan Yusuf bergantung tepi telaga. Maka diikat dua tangannya. Dihuluk dalam telaga itu setengah jalan. Dilepaskan talinya. Supaya beri mati dia. Maka jatuh Yusuf di dalam air itu. Hmm. Lepas suha, suha, suha, suha, suha, suha, suha, suha. Di. Lepas lepaskan tali itu. Ni, abang, ini abang buat kali. Dia pun yang buat macam itu. Dia lepaskan widatuh orang Maka jatuh Yusuf ke dalam ayah berenang dia kepada batu besar di tengah telaga. Nasib ada satu batu apa kah dia pun berenang-renang kuat-kuat sampai di batu tu duduk atas batu tu. Maka mereka itu hendak lempar dengan batu pula diteguh oleh Yehuda ni abang-abang ni dah tak cukup dia dah jatuh bawah, ambil ketih batu pula duk lempar. Bawah gelang tak nampak apa tapi duk lempar ni kalau kata dia duk dah biar dia batu tu. Yahudah Abang yang seorang ni kata Sudah-sudah-sudah Kita kata Kita nak buang dia dalam kelakar Dan kita dah buang dah Cukup Mission complete Adalah. Mission completed Dah pastikan dah Tiap sudah sudah Adalah Atas Yusuf Baju setera daripada syurga Dibawa oleh Jibril Iaitu pakai Ibrahim Di dalam api namrud Ini Saya duduk terik Tak jumpa sumber hadis dia ha? Kunun ceritanya Lepas Nabi Yusuf masuk dalam tu Dia tak nak baju sebab baju dia abang-abang dia ambil nak lumuk darah abang dia nak bawa balik tunjuk kat kor nak kata dia kena bahan serigalah jadi dia duduk dalam telaga tak ada baju konon ceritanya Jibreel bawa main satu baju bagi Nabi Nabi Yusuf pakai baju tu baju tu kononnya adalah baju yang dipakaikan kepada Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim dibangtak dalam api oleh Namrud ini satu riwayat yang baik Bawa main cerita yang macam ni dan baik. Kemudian ketika maka datang Jibril pada Yusuf di dalam telaga, buka baju dia, dipakaikan Yusuf ketika itu dan ketika itu umur Yusuf 17 tahun. Nah, ini riwayat yang katakan ketika kejadian tu umur dia 17 tahun. Surah Allah wahai na ilaihi la tunbi annahum bi amrihim hadza dan kami wahyukan kepadanya ini kepada Yusuf ketika duduk dalam telaga itu kerana nak menetapkan hati Yusuf. Lagi pada satu hari engkau akan khabar akan mereka itu yakni saudara-saudara engkau itu dengan perbuatan mereka itu yakni perbuatan mereka hari ini ah, benar. masa Nabi Yusuf duduk dalam selaga itu Allah hantar main satu wahyu dekat Nabi Yusuf beritahu kat dia kata sabang tak akan jadi apa-apa apa-apa bahkan engkau akan selamat bahkan engkau satu hari akan jadi Nabi bahkan engkau satu hari akan jumpa balik dengan abang-abang yang buat macam ini bahkan pada masa itu engkau akan cerita balik kepada abang-abang yang dah tak kenal engkau pada masa itu engkau cerita balik apa yang mereka buat kepada engkau hari ini Jibreel main abang dah Nabi Yusuf Yusuf, apapun sabang dah benda ni jadi atas kehendak Allah angka akan mati angka hidup dan depan ni esok akan main jatuh di kaki hamba Benda ni sudah diberitahu kepada Wa hum la Dan mereka itu Yang ni abang-abang dia tu Dia tak dia pada masa itu Ketika engkau khabarkan apa yang mereka buat itu Mereka tidak kenai engkau Yang ni ketika Yusuf jadi Raja Mesir Haa Yusuf ni Nabi Yusuf kementeriannya dia jadi Raja Memerintah Mesir Pada masa tu abang-abang ni akan main jumpa dia Dia pun tak kenai dia Pada masa tu dia abang balik dekat nebak Eh, hamba ni semua dulu bukan hamba dah buat kat adik apa Yusuf dah hamba buat macam ni macam ni macam ni. Depan dah yeah. tengok dia. Hai, dia ni tahu mana? Open dia dia ni YouTube. Macam laptop apa Macam ni elektron pula. Nak buat menjadi macam tu. Jadi macam tu dah kan? Ha? Baik. Maka datang saudaranya ketika dia menjadi Raja Mesir kerana nak beli makanan. Mereka itu tidak kenal Yusuf. Maka Yusuf kenal mereka. Serta kata Yusuf, Hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf? Dia kata begitu. Hey, eh, dia kata, Apa ingat dah apa yang apa buat dekat Ali, apa Yusuf dulu? Dia kata agak-agak. Hadi, dia tak kenal dia. Wajau, abah Wajau, Abahum Aisyah ab an. yakun ani lepas dah depa pi buang Nabi Yusuf kat rantaga semua depa balik mai jumpa Nabi Yaqub bapak depa dan datang mereka itu akan bapak mereka itu waktu Aisyah hal keadaan mereka itu menangis sekalian oh balik-balik mai buat lubuk teriak ah hmm. lubuk mencinci nama babi dekat buak-buak teriak Allah taala buat hmm. lubuk balik mai teriak depan ayah depa qalu ya abana inna zahabna nastabiq Wtarakna Yusuf, anda mataigna, faakalah husdi ibu. Kata mereka itu wahai bapa, kami pi belum boleh makan. Kami tinggal Yusuf di tepi barang-barang kami. Jiba-jiba makan, akan dia uli serigala. Apa kita ya? Nak kuih kata kita jadi tumbuh, bagaimana? Ya. Ayah dah kata dah itu ayah tak bagi kami bawa rusuh pi mana-mana. Takut kalau ikut serigala paham, sungguh ayah lagu ayah kata jadi sungguh. Kami bawa dia pi, kami duk kayu duk lawan memanah, duk lawan maiti duk lawan memanah sama sama kami. Tengok-tengok beralih-balih rusuh tak ada dah. Dia kata serigala tu dah paham dia. Kami tinggal dia duk jaga barang-barang kami. Bagus tu. Bagus kita bawa anak-anak pi mandi launlah barang-barang apa mi goreng tolong aboi abang tu tinggal dia tinggal, tinggal, tinggal, tinggal anak seorang gua semua tu hatline mai nah, duk tojo mandi bomba-bomba naik naik Tinggal mi goreng aja anak dadah apa kawan dengan katib anak ni lebih kurang macam tu lepas pi abang dekat dekat dek, dek, nabi yang kuf wa ma anta bimumin dana walaupun na sadikin kata pula depa ni dan kami yakin tidak Allah engkau wahai bapa percaya kepada kami dan jika ada kami betul sekali pun Haa Dia berkata Pak ni kami pun sahabat salah ni nak abang ni Sebab kami tahu Pak memang tak percaya kat kami Tapi apa Nak buat benda ni betul Dia berkata dekat Nabi Ya'afur Pak, Pak Perkataan dia Membuka pintu Tama Yang ni tak kalah Tahu mereka itu akan Yusuf Di dalam jub Di dalam telaga tadi Mereka tangkap Syekong Serigala Untuk bawa balik Dan sembelih Syekong kambing lumpur darah kambing di baju Yusuf dibawa kepada Yakub pada waktu Isyak ketika sampai kepada Yakub menangis abang-abang ni sekalian maka terkejut Yakub bangkit tanya dia apa hal dengan kamu mana Yusuf ah itu cerita dia buat drama depa pada ambil adik ni lempak dan telaga depa tangkap serigala seekor nak terus serigala ni jadi mengaku kata dia yang buat benda ni Ha, dia tengok ni di politik lama ni DKF dia. Ha, dia fitnah kami ni tajam dia kok, Terus dia mengaku kata buat. Jadi Pak Langur mengaku. Lepas tu kambin depa semeling dia pun ambil darah kami depa lumur di baju. Oh balik mai dekat pokok ni teriyoh oi tunjuk ni. Ni baju ni yang kami boleh orang balik pakai usung duk dalam perut serigala ni lah. Ni cerita yang berlaku dia kata. Bila sampai tu teriak tu, Nabi Ya'qub dengar-dengar terkejut dia. Dia bangkit-bangkit, mula-mula dia tanya apa, dia kata, apa kena dengan hampa ni? Mana Yusuf? Dia tanya tu dulu. Dia Nabi ke Tuhan? Nabi, nabi Ya'qub ni Nabi. Mana Yusuf? Maka kata mereka, mereka itu, inna zahabna tu ayat tadi ni. Inna zahabna naslabiq wa tarakna Yusuf inda mata'ina fa'akala uzzi'bu. Usop ni kami tinggal tahu jawab barang-barang kami, kami piduk lawan memana, tengok-tengok diri gala dia paham dia. Dia kata betul. Waja'u 'ala qamitsih bi damin kadhin. Dan bawa datang mereka itu baju Yusuf dengan darah tipu. Dia bawa mai baju ni, baju yang Yusuf pakai macam keluar tadi berlumuran darah. Begitu. Dengan bahawa sembelih mereka itu anak kambing, lumuk darahnya di baju Yusuf itu dan terlupa mereka itu koyak baju itu. Ha, jadi dia orang nak pembohong ni dia orang dapat tanya. Depa kata adik depa Nabi Yusuf ni kena paham diri galah. Ni bukti dia baju dia belum rosaklah. Pak depa ni nabi. Nabi ni orang teredih. Nabi aku ni bila dia tengok baju-baju dia -baju, tak cari langsung serigala pandai buka baju dulu. Bukan baru-baru kan. Nak pun mohon. Mereka ceritiklah kan? Dia ada gunung lah saya dia. lah. Nak pun mohon. Ceritiklah cikgu. Jagalah sampai nampak sangat. Kata pergi, kan? <laughs> Kaya lagi lah ni. Pengajaran tu, tuan-tuan. Pengajaran di sebalik ketah ni, tuan-tuan kena ingat. Benda yang berlaku zaman Nabi Yusuf, dan Nabi Yaakob ni, dia berlaku zaman 2008, tahun, tahun 2010, dia jadi lagi. Dia jadi, benda-benda macam ni jadi. Dia, dia akan main dalam form yang ada sikit beza. Tapi dia punya cerita lebih kurang macam tu aja. Orang jahat ni, otak panjang jengkel aja orang tahu kadang dia ni jahat, dia tipu, dia bohong orang tahu. Tapi kadang-kadang nak buat macam mana, dia ada macam-macam. Dia tepat daripada bohong dia tu. Dia ada kuasa, dia ada pengaruh, dia dia boleh kontrol kamu, dia boleh kontrol yang dia. Dia buat jahat dia mana pun tepat. Walaupun orang kata dia memang salah, dia jahat, cuma nak buktikan dia macam mana. Tak boleh. Bagi apa? Ni, teknik ni ya. Buak balik ni bukan setakat buat balik baju yang belum belum uran darah saja. Buak balik dengan serigala ke ni? Ni nak tunjuk kat pak ni, nak tunjuk kata sumuh ni. Tapi pak ni terbeik lagi. Pak teguk-teguk, oh, eh, "Amboi, serigala ni bijak sungguh. Boleh buka baju dulu, periki buang kulit dulu baru makan daging." Oh dah kata dia, serigala ni. Kan, ini cerita dia. dan terlupa mereka itu nak koyak baju Yusuf. Dan kata mereka itu ini darahnya. Depa kata kat Pak, depa tengok Pak, baju dia penuh darah. Nah pembohong Pak dia. Tak yeah. Baik. Qala bal sawwalat lakum a'am tukushukum amra. Kata yangku ketika lihat baju Yusuf yang tidak koyak itu. Dan yakin dia akan dusta mereka itu. Dia tahu dah dia kata jahat sungguh kampuang ni. Memang tak silap dah mimpi yang Allah datangkan kepada Yusuf Hari ini jadi kenyataan. Hampa ni memang jahat Tetapi Mengelok bagi kamu oleh nafsu kamu Akan ini perbuatannya Maksud dia apa? Maksudnya Nabi Ya'bub kata Hampa memang tengok perbuatan jahat ni Hampa kata ni baik Hampa tak tahu apa buat ni jahat Puahlah hati Hampa Hampa boleh bohong aku macam ni Nabi Ya'bub kata lo tu dekat anak dia dan bawa datang mereka itu akan serigala di hadapan Ya'kob. Maka kata Ya'kob, wahai serigala. Adakah engkau makan anak aku dan tangkai hati aku? Oh Dia Nabi. Dia Nabi. Allah izinkan dia untuk berkata-kata. Dia tanya serigala tu. Betulkah makan anak aku, buah hati aku, pengarang jantung aku? Betulkah makan anak aku? Maka bertutur serigala itu. Maka menutur akan dia. Yang akan serigala itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata serigala itu, Wallahi, tiada hamba makan anak tuan. Dan tiada halal bagi hamba daging para handia. Dia pergi cakap lagi tu, Saya tak makan. Apatah lagi anak tuan Nabi, Diharamkan kami menatang ni makan daging handia. Dia lepas. Tuh, oh, dia Baik, Serigala ni boleh lebih pelak. Okay. Oh. dia jawab lagu tu. Maka lepas akan dia oleh Yaqub. Ha nah, itu kita hampir. Hampir. Anak-anak dia ni memang dia dah buat benda. Ni. Maka kata Yaqub khabrun jamin. Maka aku sabar. Sabar itulah yang paling baik untuk aku. Sabarlah dia dah. Nabi macam mana? aku dapat anak jahat macam hangpa ni. Aku sabar. Dia kata, sabar itulah yang baik bagi aku. Dan kepada Allah lah. Diminta tolong. Atis apa yang hamba buat ni. Dia kata, aku, bohong aku Aku tahu apa bohong aku. Aku minta tolong kepada Allah. Allah sahaja yang boleh tolong aku. Jumpa aku balik dengan anak aku Yusuf. Wallahualaikum Yusuf dia tak pesan ni penyakit dia dia nak berhenti dia nak kena sampai stesen dia kan jadi tuan-tuan tu -tuan tengok jam 45 kali saya pun lemas kan tapi tapi nak buat macam mana lah, kalau berhenti tengah jalan tadi itu kita sambung dia tak kena saya nak kena ghostan balik pula nak kena cerita balik buang masa tak berhenti stesen dia lepas daripada ni dia akan main cerita apa cerita Nabi Yusuf yang duduk dalam telaga tu main satu kumpulan musafir berhenti Ha, dia akan sambung nanti. Dia lalu dah duduk dalam selaga Nabi dia tinggi dia sebulan Bulan depan kita main tengok balik ni Nabi Yusuf duduk dalam selaga Ni bulan depan kita tengok apa jadi Tapi sebenarnya dia tak duduk sebulan lalu, tu. Ada riwayat kata dia duduk 3 hari je 3 hari 3 malam Tapi kita tinggi dia sebulan Bulan depan kita main tengok apa jadi Dekat Nabi Yusuf dalam selaga Apa jadi dekat dia Ni yang kata Musafir lalu ni Berhenti. Nabi cedok ayah. Cedok-cedok naik bukan ayah, naik budak. Naik budak daripada, daripada timpa daripada cedok tu. Dalam pada celah tu, jadi drama pula satu lagi. Ui, memang cerita Nabi Yesud ni cukup dramatik. Cukup dramatik. Kau, kau tadi naik-naik naik budak. Kau wahad cedok ayah ni. Allahu Akbar, dia kata berita gembira. Dia kata, aku cedok ayah dapat budak. Dia kata... Quran dalam Quran disebut macam tu. Quran disebut Dia kata satu berita gembira percaya percaya aku nak tiado air ya, tapi boleh mudah. Dia kata. Dalam pada celah tu, "Nu, abang-abang lu -abang mai balik." Ni yang nak je neraka ni, mai balik. Lompat mai balik, lompat mai balik dan lagi sido bertawang harga nak jual pula YouTube dekat buat. Mu sampai Nak jual pula. Dia kata ni, budak ni ni hamba kami Dia lari daripada rumah Oh, nanti abang jumpa Dia kata tak apa lah, lulang kami kira solak dengan hamba budak ni Nabi Yusuf pada masa tu Tengok muka abang-abang dia Eh, dia kata jahat, tak habis-habislah Tapi dia tak berani nak buka mulut Sebab dia tahu, akibat ah, dia apa Akhirnya jual Jual dengan Ura. rupa dirham je Berapa kubang je jual Nabi Yusuf ni Musabir ni ambil dia. Honok dia. Budak sesok, comel. Dapatkan dia. Honok. Bawa budak ni. Bawa pergi ke Mesir. Allah atuh. Allah atuh perjalanan hidup Nabi Yusuf AS ni. Sampai di Mesir. Jumpa dengan apa? Dengan Raja Mesir. Jumpa dengan Raja Mesir. Nama dia Qikmir. Suami kepada Zulaykhah. Jumpa. Jumpa. Tengok-tengok aja Allah campak dalam hati raja ni dengan bini dia. Campak rasa berkenan ke budak ni. Seperti mana Allah campak dalam hati isteri Fir'aun. Bila jumpa Nabi Musa dihajubkan dalam sungai. Jika ingat dulu cerita tu, macam tu lah Tuhan ulang balik. Jadi kepada Nabi Yusuf AS. Wah hmm? kata, berkenan ke Kemir ni. Dia kata dekat bini dia, budak ni segak, budak ni comel, kita ambil dia. Mungkin ada manfaat untuk kita. Setidak-tidaknya, kita buat anak angkat kita. Dia kata, Maka berpindahlah Nabi Yusuf ni, Daripada hidup macam-macam tadi ni, Dengan abang-abang duk buat dia, Dia duk tak puas hati kat dia, Pergi buang dia dalam seragam, Sampai dekat nak bunuh dia, Sampai jualan-jualan bapa kupang ni, Tiba-tiba berakhir dengan apa? Pergi duduk dalam istana Raja Mutis. Berakhir, Tuhan atas, Wa mataru, Wa makarallahu wallahu khairul makirin. Apa ado alah rancangan konspirasi tipu daya muslihat apa semua apa buat. Wa Allah. tapi Allah ada rancangan dia. Allah bila dia merancang rancangan dia yang terbaik. Nabi Yusuf duduk dalam istana. Tak habis lagi jambang baru episodnya ke-27 dia kat awal lagi episod 38 lepas tu apa dia bulan lepas kita tengok. Terus lepas bulan depan ni hak cerita apa hak cerita Peristiwa gilgah kita dah pernah pernah dengar cerita Nabi Yusuf macam mana Zulaikha berkenan kat dia kunci pintu dia duk panggil Nabi Yusuf ajak buat tak elok. Eh cerita pula bulan lepas kita tengok. Bulan lepas cerita riwayat hidup Mae kata. Tuan dia nak bagi tahu apa tuan dia nak bagi tahu kata yang kata Nabi-Nabi ni -nabi mereka di uji, mereka di diuji, mereka, di mereka di uji dan mereka terus di uji sampai akhir hayat mereka jadi kalau sekiranya Nabi-Nabi diuji oleh Allah sampai macam tu apalah kita ni Nabi-Nabi tu kekasih Allah, Nabi-Nabi ni kekasih Allah Allah uji macam tu apalah kita ni jadi apa ujian pun yang main dekat kita Fasabrul Jamin sabar itulah yang paling paling utama. Sabar. Apa bentuk ujian pun mai Sabar itulah yang paling utama. Kita di sini kita nak diuji. Banding dengan nak sahabat di Palestin macam mana ujian mereka. Macam-macam rombongan duk ini, nak pergi ni, tapi tengok ada yang tak boleh masuk, ada yang terlepas masuk, ada yang boleh masuk tak tak pintu sempadan, rokok nak masuk lagi tak boleh macam-macam benda. -macam Doktor-doktor yang P Doktor Mercy yang P ni bawa balik ni cerita macam-macam. Yang kita tu tengok dalam TV pun, Doktor-doktor punya komen apa terhadap mereka ni. Tuan-tuan, mereka kenal. Kan? Uh, saya baca seorang abang mingguan Malaysia, bahawa lepas ni, Tun Da'in. Tun Da'in Zainuddin pula, dia cerita pasal, pasal Yahudi. Dia kata, jangan tanya dia pasal Silasin. Kerana yang tu, dia kata kalau nak tahu pitanya Dr. Kanra Muzabar, pitanya Dr. Mahadzir, Saya saya studi tentang Yahudi. Dain binudin kata, tun Dain binudin kata, saya studi tentang Yahudi. Finding aa, apa dapatan yang saya dapat daripada studi daripada kajian yang saya buat, dia kata kan tahu mak? dia kata. Besarnya pada menteri Yahudi ni hingga kepada president Amerika tengah dia bagi ucapan berhenti dijawab jawab telefonnya. saya sebut banyak tu dah kita tonton paham macam mana pengaruh yahudi dalam dunia orang dah bercakap pengaruh Amerika dalam dunia rupanya Amerika tu duduk di bawah pengaruh yahudi dia buat keluarkan lah, dia menyangka dia dia apa dia buat survey dia buat research dia buat apa yang dia dapat eh. dia kata apa ehud apa nama ni? Ehud Barak lah, Ehud Apa eh? Ehud Olmert. Telefon daripada Tel Adi nak cakap dengan Presiden Bush, dia call nak cakap dengan Bush. Modi Bush bagi tahu dekat dia, kata Presiden tengah bagi ucapan di Philadelphia. Tahu? Ehud kata apa dekat dekat Modi Presiden Amerika. Dia kata, aku tak ada masa nak tumbuh dia. Aku nak cakap dengan dia, lah Dia kata. Bodegaat naik dipanggil. Dia tengah bercakap di depan ribuan orang. Di pilih Dia berhenti. Dia menjawab panggilan Yahudi. Di situ, don't sayang tahu. Sabah, kontrol Sabah. Jadi, kalau kita nak bercakap tentang yang Yahudi. Kita kena tahu kekuatan dia. Eh, dia bukan musuh sebarangnya. cerita panjang benar di ini. Kita cerita Cerita panjang. ...tentang Yahudi ini macam mana lepas. buat. Serta bercakap tentang bidang perubatan. Apa ubat yang tak dicipta oleh Yahudi? Daripada penyakit simple, penyakit apa nama kidney? Kidney, penyakit buah pinggang. Ubat yang orang duk guna untuk dialetis buah pinggang tu Yahudi kita. Apa sentar nak bercakap tentang Coca-Cola, nak bercakap tentang Levi, baju, nak bercakap tentang Johnson apa ini, ni benda yang yang menjadi benda penting dalam dunia hari ini. kita tak minum Coca-Cola kita tak mati, tapi orang yang kena sakit buah pinggang, nak ambil rawatan buah pinggang, ubat tu yang cita ni yang Yahudi belum cukup yang tu lagi, kita beritahu panjang ni mesti citarah itu seorang sebut negara mana dalam dunia ni orang dia ada Negara mana bukan orang dia ada sebagai rakyat Orang dia ada sebagai pemimpin di negara tu Di Jerman ada orang dia Di Perancis ada orang dia Di Singapura ada orang dia Duduk dalam kabinet Bila main satu satu, satu masa orang nak ajak Berpakat untuk lawan Yahudi Negara mana nak boleh setuju Pertama dalam negara mana pun ada wakil dia kita tu bercakap dari segi penguasaan dia adalah ekonomi saja. Kita terlupa penguasaan dia dalam politik dunia. Tundain, gajah apa? Satu benda pelik, dia kata. Dari segi population, dari segi kepadatan penduduk di Palestin ni. Penduduk, keseluruhan penduduk Palestin tu, Yahudi 30% eh. Orang Arab Palestine 70%. Mereka minoriti, mereka 30% saja 70% Arab-Palestin Bila buat pembahagian tanah Kawasan Israel Dengan kawasan Palestine 70% kawasan Dapat dekat Yahudi yang 30% ini. 30% kawasan Dapat kepada orang Arab-Palestin Yang 70% ini. Orang had sikit dapat tanah besar Orang had ramai dapat tanah kecil punya tidak adilnya pembahagian tu tapi apa boleh buat? kesimpulan kepada semua-semua semua benda ni kesimpulan dia apa dia tuan ilmu pengetahuan mereka advance dari segi ilmu pengetahuan satu orang pula saya tak main email dekat saya pula email ni dia ambil daripada syarahan satu profesor di Amerika dia ni orang Amerika dia American dia buat PHD, kajian tentang Yahudi. Jadi, so, dia pergi di negara Yahudi ni, dia buat kajian daripada daripada anak Yahudi dalam kandungan ni. Sampailah budak dia e, esok pulak dia buat kajian satu-satu tahap, dia buat PHD dia. Yang... Panjang pulak, tu sukar nak baca, bulan depan pulak. Hal ah, ini, naik besar. Bukan apa buat contoh, narah pun tak selesai manalah kita. Ha, sebagai impun, angkat sepanduk narah, rumpah, rumpah-rumpah balik, terutu juga kita memahami kekuatan daripada di mana, itu lebih penting bagi kita, apa istimewa Yahudi ni, Jus ni, apa istimewa dia, apa benda yang dia buat yang sehingga menjadikan dia kelompok kecil satu dunia dia 14 juta air. satu dunia, Yahudi ada 14 juta je 7 juta aja yang ada di sekitar Tel Aviv ni. 7 juta aja. Lagi 7 juta ni rata-ratalah. Depa-depa 5, 14 juta aja depa ni. Ratio orang Islam dengan depa hari ni kalau satu 1 apa nama Yahudi sama dengan tadi apa? 167 orang Islam. Ramainya orang Islam ni berbanding dengan Yahudi ni orang buat kerja tapi depa ni kuat. Pasal apa depa kuat? Pasal apa depa kuat tu kita nak kena tahu apa rahsia depa depa jadi kuat. Yang ni kita nak kenal. Dan kita kena buat macam tu tulah. Kadar buta huruf campur semua negara Islam. Semua negara Islam campur kadar celak huruf yang boleh baca tulisan ni 40%. Campur semua orang Islam 60% tak dia baca kampung semua dunia bukan Islam kampung semua dunia Kristian dia buat kajian pada dunia Kristian 90% celik huruf 10% saja putus sekolah maksud dia apa ilmu depa depa advance ilmu depa ke depan maka kesimpulan mudah bagi kita hak di kampung ni apa dia kesimpulan mudah kita ni anak-anak kita jangan bagi mengaji ya da bagi mengaji el -el -el. Anak kita bagi jadi engineer Anak kita bagi jadi doktor Anak kita bagi jadi saintis Yang bukan setakat engineer biasa Bukan setakat mereka ni jadi doktor biasa Bukan setakat mereka saintis biasa Tapi mereka ni menjadi engineer Doktor, saintis Yang boleh mencipta sesuatu Untuk negara Islam Dia kena letak target macam tu Target kita kena letak macam tu Alhamdulillah kena kena kena pilah ni kita dah start dah di apa nama di peringkat JAKIM dah ada satu orang budak hafaz Quran JAKIM bagi scholarship hantar pi buat medicine di luar negara usaha ni yang nak kena buat benda macam ni kita kena buat secara terancang apa Quran 30 juzuk untuk ada dalam dada pi jadi doktor Senang macam ni. Kualiti, kualiti, kualiti, kualiti. Mau lagi, mau lagi, mau lagi. Baru boleh cakap nak lawan dengan Yahudi. Kalau tidak kita lebih kita lagi. Buat banner, buat apa. Tempel di ni, reka-reka ni belakang ni, marah ni kan dekat-dekat Yahudi ni. Kandang. Tengok berkuih lah. Semangat marahkan Yahudi tu berkuih. Tapi sampai ke mana? Tutup cermin belakang ni, itu tadi toleh incident dah apa, gam jauh nak. Tepek takat biling, takat apa cecoklah. Cermin belakang dia hentam buruk, Safe berdarah. Dah, buruk cermin belakang tu. Nak tengok pun tak nampak. Tengok back mirror tu tak nampak, dok nampak gasalah tu. Janganlah sampai macam tu. Semangat bagui, tapi jangan sampai jadi macam tu. Bu bawah sikit bagi cermin tu nampak undang muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah kita kena ilmu mesti dipertingkatkan bukan ilmu agama saja semua ilmu semua ilmu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkati kita wallahu a'lam dia tanggung dengan surah al-faraq dan surah ar-rahman wallahu